Зрада Волфа Перунового, зрада боярська. Яка скорбота, о доню Желя і посестро Карна, пощо згубили Оскольда мужа достойного, голосила лада, обливаючись дрібними сльозами. Вона стільки сил затратила, аби вселити в його душу велику любов до ярки тієї деревлянської, бо вірила ця добра богиня, що лише така любов може навічно встановити мир і добро між полянами і деревлянами. Так у це йшло гаразд, навіть обережний хитрун Ніскиня забув свій гнів на Оскольда і продавні права і зазіхання Дерівлянського племені на Київські гори. О, донью Желя, по не спитала матері любові, як слід чинити? пощо що послала сліпооку карну на голову звитяжного і разом з тим дитинно довірливого чоловіка? Але раптом перервав голосіння лади «Гострозорий стрибок, хто послав у степ за печенігами? Дивіться, дивіться, на київській землі суне печенігська орда. Не інакше, як хтось накликав її». Усі заумерли, вдивляючись із-під небесся у чорні стовпи куряви, які важкими хмарами стояли над шляхами степу. Хмариці посувались до Києва. Попереду гарцювало кілька верхівців. Дай Бог Ярило аж пересмикнувся і знову з сірі, упізнавши в них своїх давніх знайомців. А вже ж це вони, бояри Оскольдові, тихі та улесливі, Олій з Березані, отець його, Добрита, аж коли виповз. Бодець і ще хтось ведуть орду Печенільську від хозарських володінь. Ого, тепер не відбитися ні деревлянам, ні киянам, треба всіх рятувати. «Я на хвильку, добродій, відлучусь, на хвильку!» – захитався Дашбог Ярило, на хмарині поплив по обрію. Десь над Ордою зупинився, вихопив із щуприни своєї палючі стріли промені і сипонув на землю. Закипіли струмки й ріки, зів'яли враз трави, Орда заумерла, мучила спрага. А тим часом над Києвом спустились сутінки. Нізкині й оболонці, притиснуті варягами до урвищ, в'язали сорочки в довгу вервечку і спускались по ній з круч до Дніпра. Тихо сідали в човни, тихо били веслами по хвилі і пірнали в густі очерети. Даш Бог зауважив, що в один із човнів поставили величезну скриню. На кормі того човна стояв Гордослав із своїми задругами-рибарями. Вечірня зоря-зоряниця сяйнула променистим синім вінцем, прослала срібну доріжку, на яку випливали скрадливо човни. Ковзнули по плесу, прямували до Вижгорода і далі, до гірли Ірпеня. Там у пущах чекала на них безпека. Полегшено зітхнувши, Дажбог Ярило повернувся до Віча. Там уже сидів знеможений від утоми Перун. Що накоїв голуби у своїх володіннях? Князь твій доблесний муж і великий керманич поліг від рук находників, грізно рикнув на сина Рід, згубив полянську землю, побрали її варяги в полон. Пощо твій меч зрадив народові? прискіпувались родичі. Перун стрепенувся, запустив п'ятірню у вогнисто золоте волосся, скривив обличчя, ніби від зубного болю. Його звинувачуючи в зраді? Його над ким збиткувались? «У кого відібрали меч і поламали? Хто це дорікає йому нині?» «Це ти, світовий, де виниш мене?» «Так, я...» – недобре сяйнуло холодними сірими очима арконець, рішуче стріпнув русявим рівним волоссям, що сягало пліч. В цю мить він зовсім забув, як недавничко, зовсім учора, кинув братові своєму слова зневаги, які приховували страх, що брат його в чомусь переважував його». Ніби й не він ото від заздрощів ламав перу меча, Обстоював свою демократію. Не хотів утомити думати цей небожитель про те, Чим закінчать йому підвладні слов'яни, Лютичі, бодричі, серби, гаволяни, долинчати, Ратарі, поморяни, полаби. Адже загрибущі сусіди знову націлили на них свої хижі зубія, І не було ні для кого порятунку. Лише про себе опікувався світовид, не жадав думати про те, як підвладних слов'ян об'єднати в єдину силу, як дати їм в руки державний меч. Ось що мав би сказати світовідові Перун, але зараз не буде ні про що подібне йому говорити. Знову звинуватять його в узурпації і все ж не стримався. Хіба не ти зламав мій меч Світовиде? іронічно запитав свого брата. Тож коли було, оборився арконець. «Треба було не піддаватися, треба було вистояти!» Раптом обізвалась Мокоша, яка й сама, певно, не сподівалась від себе такої відваги. то білі щоки її почервоніли, очі волого зблиснули. Сімарил згідливо хитнув до неї головою. «Краще б уже був свій Перун, ніж терпіти над собою владу варягів!» Один і Тор все наполегливіше стукають мечами у їхнє володіння, уже засіли в Полоцьку й в Смоленську, «Уже витісняють їх з градків і оселищ». «Де ж ви були раніше, тітуню?» Блиснув очима вогневицями Перун. «Коли твої діти безчестили мене?» «Забудь, брате, навіщо згадувати старі чвари?» Лагідно посміхнувся Дажбог. Стрибоги собі на знак згоди Залопотів короткими крилами, Що так і не відросли після того, Як їх обсмалило над Руським морем. Усі загомоніли, заворушились. Не помітили, як ніч оповила їх з частим серпанком, а Перунові пекла давня образа, забути її ніяк не міг. Бач, братики уже його і зрадником зробили, щоб цим самим прикрити справжню зраду, свою. Перун натягнув віжки, підкотився колісницею до батька рода. «Отець, пощо кликав? Кажи, у мене зараз немає охоти слухати порожні дорікання моїх родаків». Гордець, ова, не хоче нас слухати. Хотів сину мій передати тобі свій жезл. Будь головним над усіма, порядкуй тут, у племені нашому Божому, і на землі, у народі Слов'янському. Бачиш, кривда кров людську проливає. За тобою правда. Державити треба міцно, такий нині час, інакше біда народам, біда землям. Усі замовкли» не зводячи очей свого брата, якому випало таке щастя, таке щастя. Мізерні розумом і ниці духом. Хіба вони відають, який то тягар падає на людину, що має стати? Як же це він забув, що мій, який за традицією переходив від покоління до покоління, якого сам дістав у спадок от батька сварога, а згодом передав синові Перуну і народам, більше не служитиме слов'янським племенам. Пошкребав п'ятернею потилицю, повернув свою гривасту голову до сварога, який, прикривши одне оке повікою, дрімав, і не дослухався до божицьких сперечань, штурхунув його в плече. Правотець тільки блимнув. Чуєш, праотче, Чи можна іще скувати отакого меча булатного, як ото був у Перуна? Діти наші посварилися, поламали і викинули його. Нічим нині рідна ж захистити на святій та баламутній землі. Сварог зітхнув, плямкнув беззубим запалим ротом і вирік. Такая криця, як ото була, уже лебонь перевелася. Ну, хіба що попробувати зварити подібної. Звари такої криці, діду свароже, обійняла старого переповнена чуття млада. Усе жіноцтво її підтримало. Звари, хай перун захищає нас і уділи наші. Уділи ми свої захистимо і без перуна, нахмурився світовид. А вже ж підстрібнув і стрибок. Але підняв угору чорний вказівний палець старий коваль сварог. Отака криця звариться лише тоді, коли всі ви, боги небесні, духом своїм боїстину з'єднаєтесь і визнаєте з-поміж себе того, хто здатен тримати меч з тої криці. Тоді його вже ніхто і ніколи не зламає. Так, торуна та визнаємо, згарячу кинулась лада і враз почервоніла від досади. Голос її прозвучав у мертвій тиші. Мовчки шурхотів куцими крилами стрибог. Даж Бог Ярило прикрив свої покасті очі довгими, як у дівицю віями. В світовид триглав зирив кудись у бік. Рід переводив розгублений погляд з одного обличчя на друге. Діти, його власні діти, були такі безмірно жадібні до влади і марнославні. Навіть перед найближчою небезпекою вони не могли погамувати власну гординю. Знову Перун преться у вижді. «Щоб це він виходив наді мною?» Підняв оборонодужі плечі арконець. «Ніколи, ніколи!» Залопотів крилами і стрибов. «Усе життя Перун важить на першу роль, і я мушу все своє життя тремтіти, відчувати постійний страх, що ось тебе візьмуть за карк і пожбурять з небесу невідомість, на бридло, хоч у необмеженої волі. І справді, ніби приреченість якась висітиме над тобою». Сумно похитав головою, і даж Бог ярило. То недосвітив, то пересвітив комусь. Кепський характер у нашого братця. До всього, знаєте, самі йому є діло. Воно б краще бути вільним. Головне братове й сестриці, аби тепло, аби світло. А так-так, щоб сонечко світило, блимнув зеленавими очима Сімаркл Дриговицький. В його уяві постали осяяні сонцем теплі лісові галявини, де вони з Мокошею мали багато втіх. І забув не Борака, що і ті ліси, і ті пущі, і сонячні галяви нині вже загарбали находники. «Сонечко! Без нього яке ж благодатство на землі!» взялись рум'янцем тугі білі щоки Мокоші. На цю мить вона призабула, що воліла мати Перуна за Верховного, аніж терпіти над собою владу варягів. Але знову заворушився старий коваль світу сварог, аж кістки затрохтіли в ньому. Благодатство те потрібно комусь захищати, інакше заберуть його жадібні сусіди, стара мудрість. «Захистимо, коли буде треба, не без руки», – рубонув Чорнобог і облизав червоним довгим язиком свої тонкі губи. Йому що? Аби наперекір сімарглу, аби досадити розсудливим і мудрим. Щодо себе то він знає напевне – його володарюванню не буде кінця, бо кожному потрібне зло, мста, підступи і облуда, інакше не бути йому властителем. — А ти поможь, добродію! — закашляв узлуватий кулак старезний, як струхлявілий корч Велес, і хитнув турічими рогами до Чорнобога. — Іди звідси по-доброму, Перуне! — твердо із зачаєною злостивістю промовив світовид. «Коромолу колотиш поміж родаками. Де був, туди йди. До вечірньої зіроньки, куди ж йому ще йти? Ха-ха!» – перскнув хтось із зловтішників. Перун звівся у своїй колісниці на ноги, оглянув богів. Криво посміхнувся. «Ну зовсім як земні люди, а ще не божителі. От-от, чекай від такого поваги, коли дорветься до влади». Верховні володарі світу, небесного і земного, залишаю вам усі ваші надії, які ще зігрівають вас. Будьте, іди, іди вже, чого мітингуєш, чули вже?» нетерпляче завертівся біля нього стрибог і почав настирно відпихати перунову колісницю. До стрибога підійшли інші браття, дружно натиснули на колеса, бо хто ж не знає, що зрада і підлість найбільше гуртує людей. Розігнали колісницю і пустили її в прірву небесну. Тільки загуркотіло. Діти зневажали волю батька свого, Рода. Його розгублений глас ледве доганяв той грім від перунової колісниці. «Стривайте ж! Стривайте! Що робите, свавільники? Зарізяки! Пагубу собі кличете! Поверніть же його!» Він махав своїм владичним жезлом, але вже ніхто на нього не зважав. «Еге, тепер він уже ніколи сюди не повернеться!» Ніколи плакав старий рід і не ховав сліз. «Ну, хіба що тоді, як у коня роги виростуть?» «Го-го-го!» риготали брати-переможці. «Дмете на вогонь, іскри очі вам випечуть!» – хитав головою сварог. Але його кволого голосу вже ніхто не слухав. Зате усі почули да бога Ярила, який не переставав стежити за полянською землею. «О, дивіться!» На київських горах віщун перунів висвятив нового князя. «Кого ж це?» – в один голос скрикнули жінки.